Pista 4. Enigma Otiliei de George Călinescu Trecură câteva zile în care Felix sfii să se ducă la Aglaia Nechemat. În acest timp ieșise de câteva ori în oraș, luase unele informații cu privire la universitate și colindase anticariile aflate pe cheiul Dâmboviței. La început ceruse voie lui Moș Costache să iasă obișnuit cu normele internatului, însă bătrânul surprins de această cerere îi spuse că poate să lipsească și ziua și noaptea, chiar și noaptea. La această expresie clipi din nou cu o complicitate pe care Felix nu o priceput tocmai bine. Într-o zi, Aglae, la o ședință de cărți de joc, apelă din nou la el. Tinere, văd că nu mai vi pe la noi să la pe Titi, al meu. Poți să vine invitat, Titi e puțin cam lăsător, trebuie îndemnat. Felix vizită, dar din nou pe Titi, care îl primi cu bonomia lui placidă, și îl întrebă, ca să nu trădeze de la început, scopul didactic al vizitei dacă a citit la Chartreuse de Parm. Atunci Titi scoase din cutie cartea pe care Felix nu o recunoscut la început, fiindcă era îmbrăcată cu îngrijire în hârtie albastră. Mulțimea de zăloage chipzuite de hârtie arătau locuri de interes. Taina lor se rămuri repede. Mi-au plăcut mult desenele și am copiat câteva. Și Titi scoase de la sfârșitul volumului un pachet de hârtii pătrate, pe care desenase cu o vreo 20 de ilustrații. Dar romanul te interesat, nu-i așa? N-am avut vreme să-l citesc, spuse calm Titi, înapoindu-i definitiv cartea. Altădată poate ți-o cer. Felix își aminti vorbele ironice ale Otilii și început să se încredințeze că ele porneau nu din răutate, ci dintr-o lungă experiență. Fiindcă Titi povestea tot soiul de mărunțișuri din viața zilnică sau cea școlară, fără să acuze vreo intenție la studiu, Felix îi mărturisi că era însărcinat de Aglaia să-i dea concursul. Titi admise doar să-i se mai dicteze traducerea unei scurte bucăți. Colaborarea însă nu dură mai mult și Titi, devenind deodată palid, se ridică în picioare cu mâna dreaptă în sus și capul plecat spre spate și zise speriat. Încurge sânge din nas. Într-adevăr, un fir de arnici roșu se prelincea pe șanțul adânc al buzei de sus. Cum hemoragia nu se oprea și Titi făcuse o figură de teroare, Felix deschise ușa și ieși din sală. Atrasă de zgomot, Aglaie veni informată de Felix, îi rupse zgomotoa să l daie. Iar ai hemoragie drăguță, se vă tăia, să-ți dau vată." Scotocind prin casă, veni cu un tampon mare de vată pe care îl vârâ în nara lui Titi, punându-i în același timp o mână pe frunte. Asta e numai din pricina oboselii, bombănia. Mai dă un plata domnului de carte, că n-am să te fac filozof. Cine citește prea mult, se scrântește." Aceste cuvinte fură spuse cu o moare acră, ce părea intenționată și care jigni pe Felix, fiindcă Aglaia avea aerul să învinovățească pe Felix de surmenarea lui titi, deși ea însă și îl chemase. Din acea zi, Felix încetă iarăși de a mai duce pe la titi până ce într-o zi, Aglaia îl îmbie din nou. Domnule Felix, mai ocupă de puțin de titi al meu, am văzut ca e răbdare. Felix mergea acum foarte des pe la titi, cu care se familiarizase, dar nu îl îndemna la lucru, decât când acesta însuși îl solicita, ceea ce se petrecea foarte rar. Titi era un tânăr foarte de treabă, dar de un caracter bizar. Îi plăcea să povestească lui Felix tot ce îi se întâmplase peste zi, tot ce zărise pe stradă, subiectul desenelor pe care le văzuse. Dacă venea din oraș, Aglaia îl întreba ce observase pe calea victoriei și Titi, docil, N-ara față de toți ceea ce văzuse. Când însă Felix încerca să discute cu el vreo problemă, Titi se arătă rezistent și încruntat, iar Aglaie, dacă era de față, privea pe Felix cu dușmănie, ca pe un atentator la creierul fiului ei. Tot ce spunea Titi era sorbit de Aglaie și urica și a aprobat muțește de Simion. Titi propunea Aglae, ea povestește-ne tu cum ați copiat la istorie. Atunci, tânărul de 22 de ani începea să depene istoria naivității profesorului de istorie, pe care îl descria cu destul umor, înșelat de un grup de școlaristeți, care știindu i ticurile, făcuseră de acasă atâtea teze câte subiectele se puteau da cu probabilitate. Aglaia râdea cu mult haj și privea matern Petiti. Felix chema adesea la plimbare în oraș pe și întâia oară acesta urmă cu docilitate itinerariul tovarășului. A doua oară însă refuză cu încăpățânare să treacă prin anumite locuri, preferând de pildă să stea împietrit o oră întreagă pe marginea lacului din Cismigiu, spre a asculta banalul repertoriu pe care îl cânta muzica militară. Întors acasă, raporta familiei tot ce văzuse în decursul plimbării și comunica lista pieselor cântate reproducându-le vocal când nu le știa titlul. Căuta apoi cu orice chip să-și procure notele spre a le copia în albumul său. Erau însă zile în care titi refuza cu nici orice propunere de deplasare, sub cuvântul că este urât. Atunci, ședea pe o bancă, ascuțind cu atenție creioanele colorate, tăcând cu desăvârșire. Aceste crize de apatie erau aprobate de Aglaie ca dovezi de cumințenie și când Felix invita pe titi la plimbare, acesta refuza sub cuvânt că este urât. Aglaia sărea. Unde să se ducă băiatul să bată ulițele ca toți pierde vară? Să stea acasă. Titi mai avea și altă ciudățenie, uneori plictisit, deodată de convorbire sau de prezența oamenilor, spunea Mă duc să mă legăn Atunci se așeza cu spatele pe munchea unei mese sau a unei sobe și cu mâinile împreunate în mod catolic Se legăna neîncetat de la dreapta la stânga și invers Alteori se așeza întins pe spate și cu mâinile la fel împreunate, pe canapea sau pe pat, se clătina într-o parte și întralta. alta Insatisfacție în copilărie joasă sau o amintire prea profundă a acestei copilării Felix nu-și putea explica. Pentru Aglaie și ceilalți, purtarea lui Titi părea foarte virească și însă și Aglaie își îndemna fiul câteodată. Dacă te-ai plictisit, du-te și te leagănă. Într-o altă zi, Felix găsi pe Titi așezat pe o bancă cu o mână în dreptul inimii și a plecat cu bustul peste pântece ca și când ar fi fost chinuit de o mare durere lăuntrică. Fața era tânguitoare, iar Aglaie și Aurica se deau îngrijorate în jurul îmbărbătându-l. Dar n-ai nimic! Omului Dumnezeu, de unde ți-a mai venit și asta? Așa spui dumneata. Secăina titi, dar eu știu că sufăr de inimă. Uite-mă doare aici. Unde te doare? Fleacuri, făcea Agla expertă punând mâna în locul arăta de titi. Și tata suferă de inimă. Familia noastră tot a suferit. Ăsta ți-a vrut în cap prostiile, arăta Aglaie cu dispreț către Simion. El bolnav de inimă, mănâncă toată ziua ca un trântor, poate ai citit mult, arză la făcut de citit și ți s-a pus un junghi. Amândouă femeile fricționară pe posacul tânăr cu alcool camforat, pe la tâmple și pe piept și hipocondriacul început să se lase convins. Titi deveni din nou comunicativ și asidul la industriile lui. Totuși, într-o altă zi, declară la toți dezolat și cu un zâmbet amar în colțul gurii, efect al unei lecturi întâmplătoare de cărți de chiromanție, că el n-avea să trăiască mult, fiindcă linia vieții îi era scurtă și n-avea decât un inel în jurul pulsului. A fost de trebuință ca Aglaie și Aurica să arate că și ele aveau liniile în chestiune foarte rău conformate și că totuși trăiau. Încrederea lui Titi, în chiromanție, fost druncinată și buna dispoziție reveni. Dacă Titi era afabil, dar reținut, Aurica, din potriva, arăta față de Felix din ce în ce mai multă familiaritate. Într-o zi, după orele 5, aurica se îmbrăcă pretențios în bluze albe și foi negre, minuțios plisate și se pudră pe față în chip bătător la ochi, carminându-și parcă prea tare pomeții slabe ai obrajilor, ceea ce în acea epocă se socotea încă scandalos. Mergea pe calea victoriei, străbătând mereu cu repeziciune și cu repetiția același itinerariu, care cuprindea circular amândouă trotoarele. Ea spera în acest chip o aventură, care însă întârzia să se întâmple. O singură dată un elev de școală militară, indus în eroare de ținuta ei, se lo după ea și o urmări până acasă. Aurica Năvălin în curte, în agitației, și spuse a glaiei, Mama, mama, vine un ofițer! Ofițerul însă, intimidat de ținuta onesta casei și din lipsă de atracții sigure, după câteva plimbări prin fața imobilului, dispăru. În acea seară, Aurica nu veni la masă și se închise în odaia ei. Aurica avea despre bărbați o concepție mistică, în care și impertinențele deveneau calități. Simpla prezența unui bărbat, mai cu seamă tânăr și necăsătorit, o emoționa. Mama, vine Pascalopol. Mamă, trece Filipescu! A fi acostată de un individ mai bine îmbrăcat pe drum nu îi se părea necuvincios. Nu răspundea firește, dar iutea pașii cu o mare surpriză pe față, în așteptarea unei asiduități mai flagrante. Aurica vorbea despre căsătorie cu un interes tehnic, ca și când ar fi fost unicul scop serios în viață. O căsătorie, oricât de banală, îi se vărea pentru o fată un noroc. Se informa despre toate nunțile cunoscuților, mergea la toate, măcar întinda bisericii, cerceta pe eroina înainte și după eveniment și arăta în fața bărbatului respectivei recente mirese o stimă pierdută. colecționa băteală de la nunți și consulta resele cu frenezie. Închipuiesc mama în ce noroc, a luat-o fără nicio zestre, spunea câteodată ea despre vreo prietenă. Lasă că ți ajută Dumnezeu și ție, o consola, Aglae, că tu ai tot ce trebuie. Nu mai fi și tu mai înviptă, fiindcă azi îți iau înainte zăpăcitele astea de tinere. Și Aglaia arătă cu capul dușmănos spre curtea Otiliei. Odată, trecând pe calea victoriei, Aurica se întâlni cu Felix și l invita numai decât să o în circuitul ei. Ba chiar îl rugă la un moment dat să-i dea brațul, fiindcă nu se cădea, spunea ea, să zică lumea că merge cu un bărbat străin. Felix cerceta de acum strada cu multă circumspecție ca să nu mai întâlnească, însă într-o altă zi fu iarăși prins și trebuie să ocolească de câteva ori calea victoriei agățat de brațul auric, ca un câine legat de un lanț scurt. O trăsură luxoasă trecu pe lângă ei și o mână le făcu un mic semn. Abia după ce trăsura era departe, Felix își dădu seama că era Otilia împreună cu Pascalopol, Aurica a spuse cu glas invidios. Ai văzut? Pascalopul o primă în fiecare zi și îi dă tot felul de cadouri. Ce noroc! Ce-o fi văzând Pascalopul la Otilia? Felix rămase încruntat mai mult de informațiile asupra raporturilor dintre cei doi. Aurica înțelese altfel. Oare crezi că Otilia poate să placă cuiva? Felix se dezmetici. Mi se pare că ești nedreaptă, domnișoară. Otilia este foarte frumoasă. Și apoi e cultă, talentată. Crezi? Se îndoia Aurica. Și apoi, de ce bănuiești numai decât, pipăi Felix situația, că între domnul Pascalopol și Otilia ar fi vreo legătură? Domnul Pascalopol e singur, fără copii. Aurica râsă malițioasă, cum se cunoaște că n-ai experiență. Otilia e și rată, caută numai bărbați în vârstă, bogați, numai de-ar de lua o îngăsătorie, însă nu cred să fie Pascalopol așa lipsit de gust. Dumneata, ce zici? Felix arată prin tăcere că nu are nicio opinie în privința asta. Văzând că Felix o evită pe stradă, nemai trecând pe calea victoriei sau ne ieșind decât când se încredința că nu a părăsit casa, Aurica a început să invite pe Felix la ea, chemându-l personal sub diferite pretexte chiar sub ochii celorlalți. Aglaia nu se arăta potrivnică acestor manevre, ba chiar le ajuta prin priviri galeșe față de Felix sau prin dispariția la vremea oportună, începusea nu mai primind salonul cu picturi, ci sub pretextul de a arăta ceva special, îl chema în odaia ei de dormit și îl punea să stea în apropiere de ea. Aurichi intră în cap de la o vreme că Felix era lipsit în casa lui Moș Costache de plăcerile gastronomice ale unei bune gospodării. Eu mă întreb cum poți să stai, se așa Aurica. Otilia nu știe nimic, iar Marina e o leneșă. Aurica întrebă odată pe Felix dacă îi place plăcinta cu cireș. nebă nu nimic sub această întrebare banală, tânărul răspunse afirmativ. A doua zi era tras cu mister în odaia Aurichii, unde pe o măsuță se află o tipsie încărcată cu prăjituri. Aurica silipe Felix să mănânce, fiind sigură că îi face plăcere. După plăcintă, urmă într-o altă zi dulceață de coacăze. Felix început să audă cu groază glasul molatic al Auricii și odată fugi pe poartă repede în oraș când simți că se ivește Aurica prin fund. Ca să nu-și greșească ținta, acesta a început să vină chiar în timpul mesei și să-l tragă cu insistență pe la sfârșitul ei. Când, într-o astfel de manevră, Felix făcă o încercare de rezistență, agățându-se cu privirile de Otilia, care era de față, Otilia, pufnind discret de râs, agravă situația. Du-te, Felix, nu o refuza! Aurelia este tare în prăjituri!" Te rog foarte mult!" insinua-te aurică lui Felix. Să nu vin niciodată prin față, ci numai pe portiță! Știi, reputația! Dumneata ești cavaller, poți să-mi faci rău!" Cu alt prilej, insinuația fost adâncită într-un fel care înspăimântă pe Felix. Situația noastră e foarte grea, se văita aurica. Nu știi cu cine vorbești. Noi, domnișoarele, suntem slabe, nu putem refuza avansurile. Dar apoi, dacă lucrurile nu merg mai departe, rămânem compromise. Am avut o prietenă care primea avansuri de la un tânăr pe care îl credea sincer. L-au admis în casă, în odaia ei, în văzul părinților și al cunoscuților, apoi tânărul ne-a fost parolist. Lumea e rea, vorbește. De aceea e mai bine ca un bărbat să spună de la început ce intenții are." Felix stă cu câteva clipe. Într-atât aluzia părea îndreptată spre el, apoi devenind hotărât din cauza primejdei zise. Domnișoara Aurica, ceea ce spui trebuie să fie adevărat, deși eu nu am experiență. Dar eu cred că personal nu poți să să-ți aduc niciun neajuns, fiindcă nimeni nu se va gândi că un tânăr ca mine, care abia acum intră la universitate, urmărește să se căsătorească. De ce nu? zise Aurica galbenă și cu oarecare asățare de reproș în glas. Știu mulți tineri studenți care, spre a putea urma studiile, se însoară. Când este și zestre... Ai făcut bine în orice caz că mi-ai atras atenția, fiindcă altfel ți-aș făcut rău fără să-mi dau seama. Dumneata m-ai chemat, n-am să mai viu. Ba, eu te rău să vii, domnule Felix, în definitiv ce ne pasă nouă de lume. Înclinațiile se nasc cu încetul. Dar eu, se bâlbui Felix, n-am nicio. și n-am nicio vină. Și se strecură pe ușa afară, bolborosind câteva scuze confuze. Otilio, ai avut dreptate să mărturisi, Felix. Aurica a înțeles greșit vizitele mele. Cum să o fac să mă lase în pace? Aurica nu se lasă cu una cu două, spuse Otilia. În tot cazul, cum nu cred că ai de gând să o iei de nevastă, îți va păstra o ură eternă. Tot Otilia îi comunică mai târziu că Aurica s-a prânz lui Moș Costache, că el, Felix, n-a fost cavaler cu ea, că i-a dat brațul în văzul tuturor pe stradă și a intrat de atâtea ori în odaie, inducând o neroare care avea intenții serioase. Moș Costache a explicat răbdător, cu multă terminologie specială, că Felix e deocamdată minor și, ca atare, încă irresponsabil. Cu timpul, Felix se obișnui în casa lui Moș Costache, în care începuse să se simtă bine. De plină libertate de care se bucura în această casă, în care fiecare făcea ce puftea, fără să întrebe pe celălalt, și care contrasta cu rigoarea vieții lui de până acum, pria caracterului său singuratic. Totuși, un simț de disciplină născut ferea pe Felix de excese. Libertatea îi risipise timiditatea și îi dăduse sentimentul valorii lui personale. Lipsa lui de legături familiale mai afectoase, deferența ușor compătimitoare cu care îl înconjurau toți, fiindcă era orfan, dezvoltase firea lui ambițioasă. Aștepta cu nerăbdare să se deschidă universitatea pentru a se pune cu o aprindere pe muncă, voind să-și facă o carieră solidă cât mai curând. Numără lunile până la majorat, tăind pe un calendar săptămânile trecute și făcând de pe acum planuri asupra viitorului. Ei trebuiau bani să-și cumpere cărți și unele lucruri de îmbrăcăminte, și după câteva codiri, merse într-o zi la moșcostache și ceru. Ha! Holbă o ochi bătrânul, întârziind răspunsul, apoi, pâlbăindu-se, spuse că n-are, apoi că n-a mai rămas nimic din venitul anului în curs, în sfârșit că venitul e mai mic decât ar fi trebuit și că nu știe cum are să o scoată. Dar de ce nu dai lecții particulare ca să câștigi? insinua el confidențial. Îți faci treburile și îmi dai și mie pentru îmbunătățirea pensiunii. Felix nu îndrăznit să obiecteze nimic și nici după aceea nu crezu că se cade să-l întrebe pe Moș Costache câtă era propriu zis averea lui administrată. Îi era rușine de Otilia, însă făcu unele socotele aproximative, adunând chiriile ce se luau de pe prăvării și apartamente socotite la o sumă potrivită, avea informații vagi și văzu că îi s-ar cuveni pe lună câteva sute de lei din care și-ar fi putut plăti cu prisosință pensiunea cu oricâte cheltuieli suplimentare. Lecții ar fi voie să dea ca să poată studia în toată voia. Otilia, văzându-l abătut, bătut, îl descusu și nu lăsă până nu află pricina supărării. Așa e, papa, se indignă ea, și nu trebuie să te superi, trebuie să știi cum să-l iei, lasă-mă pe mine. Într-adevăr, puțin după această convorbire, Otilia lua pe moșcostache de braț și plină de gingă, și îl duse în casă să-i spună ceva. Întrevederea fu lungă și Felix însuși putut să audă mormăiturile bătrânului și implorările ascuțite ale Otiliei. Otilia ieși însă posomorită și nu dădu lui Felix nicio explicație. A doua zi dimineață, Felix o văzuse ieșind în oraș îmbrăcată cu o rochie nouă de dantelă. Fata îl chemă și îi spuse șoptind. Fi liniștit că aranjez eu. Acum mă duc puțin în oraș." La întoarcere, Otilia chemă pe Felix deoparte și dădu 300 de lei. Dar te rog mult să nu-i spui nimic lui papa. Nu ți-a dat el?" Ba da, ba da, nici vorbă. Fii cu minte și fă așa cum îți spun eu. Îți explic eu altădată. Otilia deveni pentru Felix, încetul cu încetul, adevărata stăpână a casei, căreia îi încredința toate dezideratele lui, evitând pe moș Costache totdeauna voit, bulbuit și gata să se strecoare printre degete. Dar mai încerca față de ea o atracție care deveni din ce în ce mai tiranică. Noaptea, chipul Otiliei îl urmărea în tot timpul cu temerea totodată de a l pierde, simțea o ciudată nevoie a prezenței fetei și adesea nu putea dormi. Din grădina de jos, când se adunau seara obișnuiții partidei de tabinet, auzea aproape numai glasul Otiliei. Când fata urca vijerios cările sau când îi vorbea, avea tresărituri. A avut impulsiunea de multe ori să-i sărute mână. De câte ori Otilia ieșea în grădină, Felix nerăbdător căuta un pretext de a ieși și el și îl găsea în dorința de a citi jos. Otilia era de o familiaritate, de o lipsă de jenă care îl turbura, din păcate însă nu avusese el însuși prilejul de a se apropia mai mult de ea, fiindcă fata îl pisa mai toată ziua de acasă, iar când venea era înconjurată de toți ceilalți. Familiaritatea Otiliei avea o nuanță protectoare, ca pentru o ființă inofensivă de care nu te temi. Neputând sta cu Otilia, Felix ședea cu lucrurile ei. Îi plăcea parfumul nedefinit pe care le multă vreme după trecerea ei, dezordinea grațioasă din care reconstituia mișcările ei, semnăturile, lucrurile uitate prin cărți. Odată Otilia îi trimise pe Felix sus să aducă un degetar. Tânărul găsi odaie o daie, o amestecătură comică. Un pantof era în pat pe o carte deschisă, pus probabil ca să nu se închidă volumul, legat prea dur. Covorul era semănat cu note muzicale, răsfirate nebunește, spre a găsi în ceva. În cutia în care trebuia să caute degetarul, erau aruncate la oaltă ace batiste subțiri care de vizită bucăți de ciocolată mușcate cu dinții. Felix se simțea mai aproape de Otilia aici în odaie decât lângă fata însăși. Otilia îi dădea din când în când mici însărcinări când pleca în oraș, pe care începuse a le aștepta cu nerăbdare și a le provoca. Nu scăpa uneori de reproșuri amicale. Felix, panglica e prea deschisă, nu ești tare în nuanțe, mă duc să o schimb. Aș, o dau lui Titi să mi-o zugrăvească, și dacă nu plouă o merge, să vești încântată. Într-adevăr, Titi lua panglica foarte serios și cu devotament o trată în acoarele, expunând-o puțin la soare. Lui Felix aceste servicii s-ar fi părut concurență neleală. Dacă Otilia n-ar fi privit pe Titi cu ironie, în schimb Otilia răsplătea pe Felix cu și neprevăzute, îi aducea din oraș fel de fel de mărunțișuri, fie măcar o bomboană. Odată îi dăruie o cravată. Într-o zi, Felix se auzi strigat nerăbdător de glasul Otiliei. Felix, Felix, vină mai repede că mă grăbesc! Văzu pe Otilian trăsura cu doi cai albi, care era închiriată de pascalopol și ședea urcând la îndemâna ei, agitând un bachețel cu mână. Felix alergă intrigat și descoperi că fata avea în mână un pachet de ciocolată fină. Rupe din el! Nu tot! Nu tot! Apoi Otilia început să ronță cealaltă jumătate și porni iar cu trăsura. Otilia amesteca o seriozitate rece, blazată, cu cele mai teribile copilării. Într-o zi îmbrăca păpuș, în alta mustra pe moș moșcostache că se murdărește pe haine cu scrum de țigară, și îl scutura, întorcându-l în toate chipurile ca pe un copil, spre râsul de plăcere al aceluia. Altădată, Otilia fune mulțumită de gospodăria Marinei, și punându-și un șorț înainte, se așeză serios pe treabă, cerând concursul lui Felix dar se plictisi curând. Din ușă văzuse strălucirea ierbii grase din fundul grădinii și a avut o dorință. Vai, Felix, parcă e la țară! Aș vrea să merg cu picioarele goale prin iarbă!" Și numai decât își aruncă pantofii din picioare și-și trase ciorapii pe care îi părăsim bucătărie și alergă în grădină. Marina a făcut spre Felix un mic semn cu înțelesul că Otilia nu îndeplinitatea facultăților mintale. Otilia uită după aceea de gospodărie și început să cânte nebunește la pian fata se interesa de aproape orice activitate a lui Felix, îi scruta mereu intențiile, îi aducea cărți și când nu le avea, ea însă și mergea nu se știe pe unde și le împrumuta. Vestu, zicea ea cu o comică maternitate. Eu mi-am pus în gând să scot din tine un om ilustru." Asta însă o să-i facă mult sânge rău tanteia Însă tu trebuie să mă asculti." Pascalopol venea mereu cu foarte rare lipsuri, primit de toți cu o atenție nesfârșită, familiaritatea Otiliei față de el, care nu depășea de altfel stilul ei general, îl indispunea din ce în ce mai mult pe Felix. Pascalopol trata pe tânăr, la început, cu politețe rezervată, aruncându-i câte o vorbă, câte o privire fugară. Cu trecerea zilelor, căpătase probabil convingerea inofensivității lui Felix și început să-l privească prietenos și chiar patern. Auzind întreagăt că Felix ar dori să citească un anume volum de Anatol Franz, il aduse pe neașteptate. Felix fu surprins, dar Otilia copleși pe Pascalopul cu calinerii, așezată pe marginea scaunului lui și scuturându-i haina de impurități inexistente. Ce gentil ești dumneata, domnule Pascalopol! Vezi, de aceea te iubesc eu!" Vorbele acestea le spuse cu atâta copilăriei că nu avură niciun sens erotic, dar Pascalopol fu mulțumit și învăluie și pe Otilia și pe Felix în privirea lui satisfăcută. De acum încolo, Pascalopol se interesa foarte serios de Felix, ședea cu el de vorbă în așteptarea Otilii și i-a din când în când cărți. Pascalopol, de ce nu te însori? Zise într-o ședință de tabinet Aglaie. Aș fi toare curioasă să văd ce harababură de holte este la dumneata acasă. Te poftesc să vezi cu Ana Aglaie, dar te asigur că e mai multă disciplină ca la atâtea femei. Aurica deschise ochii mari ca și când imitația o cuprindea și pe ea, Aglaie care urmărea altceva bătu în retragere. La vârsta mea nu mă mai privește cum trăiești ta. să meargă altele mai tinere. Merg eu, sări Otilia. Te rog, o imploră pascalopol, mai mult din ochi. Aurica deveni acută. O domnișoară singură la un cavaler nu prea e frumos. Vine și Felix, corectă Otilia. Mâine trimit răsura să vă ia. Astfel se făcu că, într-o dupamiază, Felix și Otilia, așezați în larga trăsură, străbăteau calea victoriei de la capătul dinspre Dâmbovița până în apropiere de Biserica Albă. Aici se coboră în fața unei clădiri ca în fumurii, numai cu două caturi, dar în alte, în gangul căreia intrară. Otilia îi lui Felix orientată, suiră pe o scară cu balustradă de fier forjat și se opriră în fața unei uși mari de la etajul întâi, pe care o mică tabliță de email arăta numele simplu, Leonida Pascalopol. Casa, azi ștearsă, față de noua arhitectură a capitalei, înfățișa atunci ultimul confort. Ferestrele și încăperile erau înalte, ușile largi și cu frontoane de lemn bogat ornamentate, tavanurile decorate cu stucuri. Pereții erau tapetați cu hârtie dungată și de tavana târnau lămpi electrice cu abajururi plisate. În anticamera apartamentelor se vedeau chiar picturi murale alegorice, cam convenționale și reci, dar de factură îngrijită. La capetele scării vegheau doi copii de marmură. Tociți și lucioși ca de ceară. Otilia sună apăsat soneria electrică se auziră pași grăbiți și grei și Pascalopol însuși deschise ușa îmbrăcat într-un halat larg de mătase fină legat la mijloc cu un mare cordon pomădat și parfumat cu profunzime un fecior cu vestă dungată aștepta cuvincios îndărătul lui Pascalopol îi făcu un semn și acesta dispăru în vreme ce el însuși conducea pe tinerii oaspeți prin apartamentul lui interiorul îi se lui Felix cu mult mai rafinat decât și-ar fi putut închipui cunoscând numai omul așa de rezervat și convențional în loc de dormitor avea o sofa joasă enormă care ocupa o porțiune din odaie. Un mare chilim vechi de bună calitate, în culori, dulci de o travă o acoperea. Peretele din fund era învelit într-un vas cașmir, de care atârnau arme vechi, iatagane, pistoale cu mânere sidefate, o tolbă cu săgeți exotice. Pe o măsuță turcească, o mare tipsie de aramă ținea în mijloc un ibric oriental. Din tavan, deasupra sofalei, în dreptul marginii ei exterioare, atârnau nenumărate candele de argint de mărimi deosebite. Câteva scaune în X, încrustate cu zidev, erau risipite de-a lungul pereților pe care atârnau câteva mici picturi de priverici de pe Bosfor. Biroul avea o masă simplă de stejar, încheiată însă rustic cu ajutorul unor pene de lemn. Pe ea se afla un teanc de registre și la un capăt o mare mașină de scris fiost. Pe pereți se vedeau tablouri alese cu gust, o copie veche după Salvador Rosa, reprezentând un peisaj marin napolitan, un grigorescu autentic, oculă de Juan Alpar și câteva tablouri centrate în jurul unui portret mare al unui tânăr student de Universitate Germană, în uniformă de asociație goliardică, măsliniu la față și cu trăsături fine și ascuțite. Aici ești dumneata, nu-i așa?" întrebă Otilia pe Pascalopol ca și când mai văzuse tabloul și altă dată. Da, eu sunt, pe când eram student la Bon. Tabloul mi l-a făcut un prieten italian pe care l-am cunoscut acolo. Am și alte lucruri de la el la moșie, unde l-am invitat odată." Vrei să vezi moșia?" întrebă Otilia pe Felix într-un fel care întărie acestuia o bănuială. Înțelegând mai decât aluzia Otidiei, Pascal Opo arată arătă un album mare cu fotografii. Erau fotografii ale conacului, într-un vasil românesc cu vorf și boltă, a unui lac, a unor vite și cai de rasă, a grajdurilor, a câinilor de vânătoare și altor elemente de inventar cu inscripțiile trebuitoare, arătând o mare avere și o mare grijă. La sfârșit însă se afla un roi de mici fotografii, format vizit, ca fenii cu figuri de persoane și cu inscripții grecești și franzuzești, indicând ca proveniență Stambulul și Atena. Sunt rude de ale mele rămurii Pascaropol pe tinerii privitori. Am în mine puțin sânge grecesc dar să vă arăt alte lucruri care vă interesează mai mult. Pe întinderea unui întreg perete, încălecând chiar ușa, se vedea un sistem de dulapuri irsiate, închise peste tot. Păreau depozite elegante de acte. Pascalopol deschise câteva uși, urmând drafturi înțesate cu cărți. Erau acolo volume franțuzești, nemțești, chiar și englezești, multe tratând chestiuni serioase și de specialitate agronomică, medicină veterinară, economie politică. Erau și opere istorice și filologice și foarte multă literatură. Felix privi cu aviditate rafturile lucru ce părea îngânta pe Pascalopol. Otilia pretinse cărți. Mi-ai făgăduit că-mi dai câteva romane nemțești. Te rog, se rugă după obiceiul său Pascalopol, cu mâinile împreunate la piept și era gata să-i scoată un morman de volume. Însă Otilia o opri răzgândindu-se deocamdată și oferindu-se să vină în altă zi.